Janë vetëm për Zotin tonë, Allahun subhana huve të ala Allahun e falenderojmë, prej ti falendim kërkojmë dërsa salatë dhe selamat më të plotëm i pengamberin e zxedur Muhammed Mustafa në lehi salatë dhe selamat Mishok të ti besnik dhe gjdo besimtari që li e ndjekë rrugën e ti me të mira dirë në ditë në fundit të kësaj bote Nëndërru alë dhe zërë, kjo është ligërata e par pas mujtë e Ramazanit ku unë dalëm me disa prej jeçkrimeve dhe biografive të disa bredietare të parë të muslimanëve ato ishin shokë shokëve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam apo gjenerata e tretë të së cilët janë takuar me Tabeni. Ne do të vazhdojmë me lehnë Zotit te baraka o talla në zinxhirin të sin që kemi filluar para Ramazanit, në fakt para kësaj e cila ndodhi prej një, izolimit Ligjërata e fundit që e kemi mbajt këtu rrëth emrave të cisive të zotit të bare kevëtala të Ka qenë emri i Allahu Gjeli Gjelaluhu El Mutekebbir Nësa neve pasaj kemi vazhduhe edhe me disa prej emrave Nuhon veçma duke i bojnë qizimin e tyre E sot do të vazhduhe me lejnë Allahu të bare kevëtala me një emrë të ri Faktë të ri për këtë vark I njohur për e, besimtarët I përmendur në Kur'an Dhe e, manifestohet për ditë Tek njerëzit Aja është emri Allahu që le gjelaluhu Er rrezak Apo emri Allahu të bare kjo e tala Er razik Që i bije fornizu u esi Ajë cili osiel fornizim Dhe gjdo se në qka u nevojitet Njerëzit Para se të vazhdojmë Qka do më than rrezak Cilat janë porosit e këti emri sa, Si është përmendu në Kur'an Ekshtu me ratë Do ta tërhesim një vi Theksu u esi Nbi nevojëm e ndryshimit Nga ajo e cila e porfitoj Dhe konkretisht nga emrat e Zotit e bare Kjo e tjela Të ndëruar dhe zër Ne edhim se njëriju Për nga natyra e ti është qenje E cila evolon Ndryshon A do shiko Gjdo sent e kënjëriju Sin nga fiziku i ti Trupi i ti Ndë më dhon Mendja e ti Gjithmon në ndryshon Ngon kër i ke pas dhët vjet Dunjone ke përsepru në ndryshe Sot e këshirë në ndryshe Kër i ke pas Kë Pas 10 vjet, lojën e ke perceptuar ndryshe, sot lojën e percepton ndryshe. Von, ajo çka ti e ke pa prej dunjas kur i ke pas 10 vjet, nuk e shes sot. Dhe kjo është ndryshim. Kur ti bash 50, ndryshe do ta shohësh. Ande Allahu te bareke o taala këtë përmendin Kur'an, se pejgamber Zoti Ungjil Xhelalu i dërgon zakonshëm pas 40 viteve. Dhe kjo është ajo ndryshueshmëria e njeriu. Ne do të flasim me lejnën e lejnë, Zotit te bareke o taala që a ka kanë thonë djetartë në varkë të veçanë, ndryshushmëria e njërijut dhe orvatja e njërijut të në kohëm që të plotësohet. Por se këtu kur jemi të ligjeratën dhe zërë, neve i shojmë njërzit se edha ata që ka do gjojnë ligjeratë, për edha ata që ka zdo gjojnë, edha ata që ka ledzojnë, mundohë me ledzu libra, edha ata që ka nuk ledzojnë, e shojmë një vij e cila është rëzikshme, dhe ajo është ndjenja se s' Sidomos kur njeriu për shemb mundohet me bod disa për adhurimeve. Ne gjejmë për shembun njeriu kur fillon dhe thuan për shemb ne si e thujmë është udhzuar, ka filluar të fal namaz dhe sigur e marr ke një lloj statusi të pandryshueshëm, është i udhzuar. Domthonë, sikur reflekton truthot çka mo ky, çi si duhet kur gjëmundryzhu, nuk i ndruhet këty as disa me me e modifikuaj jetën e, e tij. Atë për çka është ilmi i Allahut, por çka na duhet dia? Andaj besimtari du të më ganë shumë i, I syqel Në këtë aspekt Neve përmendëm të fësiratje Kujti kujtoho Do të vazhdojnë amelinë e zotit e bare Se jemi para ndryshimi të kibles Dhe Allah u gjele gjelelu Në Kur'an dhe zër Nuk ka ndë një urdhër Nuk ka ndë një urdhër Ta mere do më non me sudimin e ulemave Nuk ka ndë një urdhër Që pes herja ka zbit pesa jetë Për një punë Më në një kontekst, dë si kur puna e ndryshushmërisë dryshu, e kibles nuk ka na jet që Allah u gjele gjelelu i drejtojt për nga mberit ton a. A. dhe kuina dhe sahabele do më non që pas her për mënena kohës shkur të i thot bandën i këta bandën i këta pas her si kur që është e ndryshushmërisë e kibles pse ndodhë kjo vezër e se a mune e paramendu për që imull mera kështu a mune që e paramendu ti do mën Tankohen në periud gjatë janë falë muslimanë ka kutësi Dhe pastaj jepën ala mete shenja se do ndronë kibla kachabja Ndërsa nefse të njërzve sa të rane pranojnë ndryshimin, provoje, provoje Apo provoje të të përshimun një, një qasje me ndruje Njëri ju këmgull në vetëm Andallahu xhille xhelalu le xejen sura al-Baqara do tvin me vetë sura al-Baqara ku Allahu xhille xhelalu pas ayete i Kasbrit. Pashojemi ti kokën tande që e thon kaqjell jo Muhammed për me ndruk kiblën. Pasaj vet Allahu xhille wala kenë me të ndruk kiblën. Pasaj të sahabët ndronë kiblën. Pasaj i thotë sahabët prap, kenë me u ndruk kiblën. Pas ayete sura al-Baqara. Pse pse gjithë kjo? Sepse Allahu xhille xhelalu kur ndryshoi kiblën lazer. Kishin ndrup lot musliman iet u fal ka çetra kiblën. A në kërë ishe madhe për njërzit Andaj jahudit e shfridzun këta Dhe thanë, qka u po me musliman Herë kibri në këne, herë ane Andaj kështëre kjo këtë doza e tutmës Njërzit pëse e, e ju druën ndryshimit Sepse do të kanë me më thonë njërzit si e stabil Mirë po më bërë me vëzër Edhe druni nuk ndryshon Edhe gurri nuk ndryshon Mirë po, janë lëvdata E vetë mja qenë e që nuk ndryshon është zotë i gjelë ti pisa që lindje të ndryshua dhe deri mund që më që më ndryshua dallimi i cili është më ndryshua ka pozitivja dallimi është më ndryshua nga nga pozitivja andaj kur jemi këtu te emra vëllazë për shembull ne ne kur e mësojmë ne emrin e Zotit Xhelalul këtë do të më reflektojë andaj çka ka pejgamberi alayhi salatu selam Allahu i ka nallëtanon emra nallëtanon emra që i ka zbrit në tokë që ja kanë shuroft allahu qoma shumë kush i mëson ato Shka tha i bënkaj me gjëzije? Me pajtimi në ketë muslimane nuk është përse dhe mimësue harfët Nuk është me diti Allah, Rahman, Rahim, Gafur, Rezak, Wahab, Fettah, Gafur, El-Mu'min, El-Muhejmin, El-Gjëbbar To i mësona dhe fëmija dhe se Mi përpën po nga mësa më është për, për fletë diska tjetër hin jannat kushim sonte emra cil çka dhaimon ka imelozia kush jeton me kto emra smundosh te donon me ditni harf te emrit zotit xhel xhelaluh dhe me kta me hin jannet usemson edhe fmija ata por çoj shpëllim reflektimin manifestua ata njejtën ta ne alla zot msimi emrin e zotit xhel xhelaluh duhet veshtane me ndryshuar kur edin sa allah wash mutakabbir çaj vetes vet donon yakap perman emrin and might mus me te madh nëmoning rautomatikë do të shme kuptu se kibri nuk ka petka jote. Mumojt me të madh nuk ka tësha jote. Dhe çka pa pejgamberi alayhisallatu selam ka thënë Allahu xhëlaluhu petka i më është mumojt me të madh. Kush provon me vesh e shkoçi. Unë vraum duazë kjo, kjo. Qutoni pejgamberi sallallahu alayhi dhe trasmeton nga Zoti. Mumojt me të madh është petka i më thot Allahu xhëlalahu. Bani e majtë dikush provon me vesh, mumojt me të madh e kputi e grisi. Në shikova zë historinë, aqadeni mutekebir çallahu nuk e ka shkatruar. Marrë, çikova të ngjare donjoll dhe çka ndodhte. Njësh pasanik të lloj kapitalista të lloj kanë hipi mbi çafën e njerëzve, mundohen më me, me rrobru njerëzit, por Zoti Unxhel Xhelalun Kur'ani ka përmend se universin e drejtoi Te Ljelalu, dhe nuklem mutekebin tok. Çofa nëse ja çon në nicëtrë mendje më një madh, vetëm se me më e mposhtata. E ku mo besimtarë te Zot. Pandaj, nisi miëm rove të si si vetë so di jallaluhu duhet besimtari që kur ta mëson se ç'ka temë e paska Allahu ç'ka duhet me me punu me këta me jetu me këta emri i radhës është O emri Razak. Dhe emrin e fundit që e kemi mbajt neve ka qenë El Wahhab, dhuruesi. Dhe këto kanë ndërlidhen në në njëra më tjetrën. Dhe para ti e kemi mbajt emrin e emri Allahu ju jallaluhu er, er Raziq. Ha? Emri el Khalik, krijuesi. Dhe këto kanë ndërlidhen në njëra më tjetrën me krijimet dhe furnizimit kanë shumë lidhje. Ande Allahu xh al-Jelal u merrisqun, dhe me krijimin është argumentuar mbi robrit se meriton të adhurohet. Allahu ka ne kalp tauhidin uluhie, që Allahu meriton të adhurohet, çka qapër me ndrobve rrisqun. Kush u çan rrisq Zoti, atë adhuron. Kush u ka kriju Zoti, atë adhuron. Ato janë kokë janë të ndërlidhura njëra, njëra me tjetrën. Andaj çdo so të flasim për emrin e Zotit xh al-Jelal u ar-Razik. Er çka rrisq Dhe qëka i bje për Allah unë gjellëvala, rëzak Dhe përmendëm, në zdo ligerat Emrat e Zotit duhet muruj që shkanë zbrit në Koran Na mujna sa për me përafru me danë furnizusi O a e ka emrin rëzak Nëse emri rizk I ka me ana të veta që furnizusi nuk tijet Emri furnizusi nuk aludon në to A emri rëzak, aludon në to Por që përmeni, me du da përmendë mjën e me Se njerëzë përshimu shpeshe për zim E ka punu me djerës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 I thojnë, rëzak alë khalqë, rëzkan vë rizkan I thojnë, mon, rëzak alë khalqë E ka furnizu e, e kriesën me rëzk edhe rëzk Rëzk është paskajorja, ndërsa rëzk është emri Kjo është dëmonë në aspektin e gjuhë Dëmonë në aspektin e gjuhësorë Qaj i bërë rëzkë, zhdo sen shka e përdor njëri Kjo është në duhet se, vazhdimesh pasaj, në bikta e këpton Zhdo sen shka e përdor njëri ju O r Qka kna që të meta, përfiton për e ti, e kompronën e vetë, o rrëzëk. Pas ta e ja, hadhala haram, vjen shëriati e kalëzëm. Mirë po kjo është në aspektin e rrëzëku. Në Kur'an vjen emri Allahu Gjeli Gjelaluhu razëk, edhe vjen rëzak. Rëzak, dhe më nështë forma e fryjer e emrit razëk. Forma e fryjer. Dhe ne e përmendëm, që përmendëm, se forma e fryjer, që ka i thënë, sigatul mubale ka, Nuk është për çollëm më mush, shpast. Jo, jo. O është për çollëm sa Allahu xhelalush ti mb i, i, i cilçuar me ta. Për shembull, kur ka kur themë risk, rrezik, rrezat, ky e fundit është më më shumë se sa e para. E pse dallse pse i thoinë fryer, s'u shmo. Dashët e njerëzit kanë, mund të mos m'kon, real. Ka ardha Kur'an, në sura Dhariyat, se d'Allahu te bareke ve teala, innal lahu huwa razzaku dhul quwweti al-matin. Vërtet Allahu është er-Razak. Ka dhonë djetarët, shumë furnizuës Shumë furnizuës Dhullë kuët il metin I cili është për plot fuqi I pathyshëm Për plot fuqi i pathyshëm Ndërsa ka arë shpesh e në Kur'an Ha, vjen shigo Edhe kjo ka ludimin e vetë Përse koha nuk përmëtor mi përshpiku të gjitha Ka arë në Kur'an shpesh Wallahu khejru rrazikin Emre Allahut rrazik Ka arë në formën Sikur dhe mën e përmenë Në toë shoshruësit Apo mëj mirë i furnizuës Mëj mirë i furnizuës Në ndash përshka arë në Kur'an Warzukna vë anë të khajru Rëzikin Na furnizohë o zotë sepse ti je Mëj mirë i furnizuës Nënë e ka përmenë sikur Edhe tjertë furnizohin me lejnë e zotë i gjelë i gjelalu Por ajë në fund Këthejet gjithë shkatë e Allahu të bareke Vëtala Thëtë Allahu i gjelë alë në surën eljumua Wallahu khajru rëzikin Allahu, Allahu më Furnizan. Allahu më smirti, furnizon. Kjo është në, më, në aspektin gjusor dhe që ka arë në Kur'an. Qka i vje për Zotin, detalisht, dhe do të, të shohën. Tha t'im në gjeriri, rëzak khalqahu al-mutekeffilu bi ekuatihim. Rëzak për kriesat dhe më than, a i cilu asiguran, ekuatahum. Ekuat, ne i vejthojmë i përshemull kafshat, dhe nga kjo është marë. Ado do ta shohim neve tani emër tjetër që ka mbi ne Zotit, emrin e ka një prej emrave të Allahut xhëlaluallah është El Muqit. El Muqit. Kur domon El Muqit është i ngjajshëm me Rzezak. Mirpoosh për qëllim ajo çka ha njeriu. Allahu i siguron njeriu qut i thonë aquat. Domon çdo sën çka njeriu t'i ha mat trupin, i thonë nai thonë ka fshat. Domon është për qëllim ajo çka bon, bon, është, është domos për me hangër, për me mbyjt me jetu. Thotim lugjeriri, Rzezak është A i cilë u asiguron Robëve të vetë, krijesëve të vetëa Kanë kafshatët Por këtu në kekopër qëllim Në këtë sinonim kafshatët Shka ja u ma fuqien Shdo sen shka ja u ma njerëzve fuqien Allah u asiguron Mirë por rizku është me i gjanë Rizku është me i gjanë Gjithashtu, thotë khattabi Rëzak apo razik është a i cili u asiguron Gjdo nefësi të kriuar Dhe gjdo krijesët që e ka kriju Zotë i unë të bare Atët që ka e mba në kam Në njësejnë kërë e ka kriju zoti Me gjithë kriimin e ja ka sikuru edhe Që ka e mba në gjala ta Prese e ka nëzirë në pa Derisa të jamer shpirti Pa varse që është njëri A është gjalejtë si kafshet e kështë mëra Kjo është e në aspekt një që ka ardhë Kuptimit Allahu të barë e kjo e tala Errezak Thot Ibn Qajim El Gjoziin e Nunin e Tina Gjithashtu pra emreve të Allahu Gjillual ës Dhe rreziku për Allahun është dy lloje. Rreziku për Allahun çka vjen është dy lloje. Rreziku ala yadi 'abdihi wa rasulihi, nu'ani aidan thani ma'rufani. Sot rreziku, dhe Ibn Qayyim al-Juzeyni ju edini, është, në din e dini, është domthonë i zoti detajit. Domthonë din detajin e detajut më e shpjeguar. Thotë rrez për Allahun çka i vje dy lloje. I pari lloji është dy lloje prapë. Jan dy llojet kryesorë, pastaj njëri lloj është dy lloje. Risku i parë është i në dorën e pengamberit Se vëllohu a le sëlle Dhe në allohu i qënë në ropë A i furnizon po Si furnizon? Në përmjet të rejve Në përmjet të tokës Në përmjet ujit Dhe ja u dërgon Apo Risku i parë Dhe shiko ka fillu me këta Dhe përso është maj pakti Në po me këta ka fillu për shkak vlerës Ka të në risk e cilin e qënë Në përmjet pengamberit Se vëllohu a le s Edhe përsi kërë nuk e i pari Në kuptimin e rënditjes në univers Por është më i vlepshme Ka dhe në rëzku i zemrave me ilmë dhe iman Adhe që kërë dhe e ka fut në rëzku ilmin dhe imanin Këta e mërë në përmjet për ingamberit tonë sallallahu aleyhi sallam Në shka mundë si këtë rëzku me morë Pos në përmjet për ingamberit sallallahu aleyhi wasallam Rëzku lë muaddu li hadihil ebdani Gasson do një risk i llojit par, është risk i cili e mban trupin, mirë po, çfarë është? Ka thonë, hadha huwa riskul halal wa rabbuna razzaquhu wal fazlu lil manani. Provon menifial çunë risk i llojit par, i cili ka dy lloj, ose vetëm për besimtarët. Këtë risk senë marr kur kushtet. Të Edhe pse emri Allahu të razak është gjithë për fshirës. Smunitu më përjashtu diçka bikrejsave. Do mua besimtari për Allahu ti marr dy risku. رزقنا الايمانيت و رزقنا الحلاليت رزقنا الايمانيت و رزقنا الحلالي فصا يتوت والثاني سوق القوت للاعداء في تلك المجاري سوقه بوزانه هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقاني والله رازقه بهذه الاعتبار وليس بالاطلاق دون بيانه قدما قيمه جزئيه ذو لوي ديت الرزق është rreziku i trupave i kresave. Thotë ky herë është për halall e është për haramit. Dhe kjo është mëdhëbia e lsunetit. Mendimi, besimi, bindja dhe gjematit, të salesele, sahave, dhe, dhe mon, e lsunetit të xhamatit, çogut pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sahabëve, domon tabinëve. Dhe tabi tabi me cilat se rreziku është edhe halal edhe haram. Domon kur njëri për shembull fiton vi haramit. Edhe haçata. E lsuneti thotë rrezik e ka pas. Se ka plot filozofat si Mu'tazilit, Ali ibn Abi Sharif, Ibn Brae, ato do ndikuar prej këtyre domthonë kelameve thonë rrisku nuk ka shpash prej hallallit. Ndërsa ai lesonë do jotësh prej haramit. Se çka e përdor njeriu është rrisk. Pastaj ligji pika e ka marr, rruga po e ka marr, e ndon Allahu dh haram. Andaj ndaj përgjumu do ta përmendin. Shumë shikojnë vetë njerëzit, andaj kët aspekt rrisku ndaj ti përmendet mësimin. Njërësit kanë devijimet shumë ta Ma dhe një të muslimatë fatkecishtë Këshu një prejshprejëve shumë nga buara Kjo është të monë Prejshprejë bon, komplet mbrapsht Këni pa njërës të tojnë Qka me djerës o halal E do gjoni njërës Me djerës e në vete ka fitu Po më në me më dhezër Si kriminellat Si zullum qartë Si haramba, haram gjit Si zina qartë Si këngëtarë A e fitu të me djerës Biletime pa të kë Ado ti na hallall nuk do rritë çatsh. Hajduti lëzra, i dalin djers. Kputu toj. Kriminalat sfletin rahat prej prej cikletit, po shem zulumë çka e bën. Mir po kjo e bën hallall ata? Jo. Andershiko ni shejtani me ni shperë demek, me, me djersën e vate ka fitu. Jo jo. Ti munesh me umbulun djers, rakit haramia. Këna haramia. Andaj thotë banka ime xhozie, risku o dilloj, risku besimtarve hallall, i cili është edhe imani. Dhe rizku tjetër që ka e mori këtë këtë kërjesat Këtë nuk ka këtë pja lalit Ma di shumit ca njërës dhe mori haram Që me kuptu këta vlezër? I përnë kaj me gjëzje në libra tjera, ka shpjegime Thotë, për shembol Që me kuptu rizk pja lalit Akne haram Do mëllon i bje Edhe ta qon rizk Ti e merë pja haramit Dhe në fund logaritish Që me kuptu këta Kjo dhe zërmere shumë shembol I përnë k Ti dhuë e vladëve tu E vladëve tu Në orat, filan orën Në filan dhoman Vinë dhe ja u daj Shemull filan pasurinë dhe filan e, mjetin Abo Dhe nësën vjinin në qëtërn vend Apo në vanoni A, ju ndoshkoj Për një tinsen shë ka me të dhon Abo Dhe vinë njëni dhe e merë në kone vet Këtë mere, halal e ki Jam i knasë me këtë marje Vjen tjetëri Zëmarvat, ose përpara ose për, për mas, njëjtën e ka marr. Pse i jiu dhuram? Një thembol e ka marr. Sepse s'e ka ndëju prindin. E njëjta vëzer shembulli më i lartë si Allahu xhel xhelalu. Dhe për shembull, Allahu xhela ju thot njerëzve, këtë e keni rrezku, tokën rrezku. Amë mos shkoj me mor pika, pikas duhet. Po duhesh me mor pika, çka than Allahu xhelan Kur'an, wa tul buyut min abwabiha. Në spihinin apo dyrtë vetë. Arab Araf kan posh vëllë për perceptime. Për perceptimeve të gabuara që ka pas, por çhemojë diën e kemi përmend këto që ka kanë qojt baksuz apo pesimizëm, janë rujt, matazez, plumbizi, qenizi, edhe si ka shku rrugës, apo edhe ka menduar se ka ndodhur keç diçka, ka dhon si të hi ka dera dera shtëpisë, ndodh keç. Ka dhon pi hipi pi pyjamit. Kan Kur'ani ka përmend Allahu subhanahu wa taala sura Baqara. Kan hipi pyjamit, pitavonit Më shpresë si mos pi ndodhen ne ke, mos ti ndodhen ne keqe. Allahu xhaç ka thot, "Watu al-abwaba, watu wakt, al-buyuta min al-abwaba." Henë shpika dera se të keqën e të mirën kush e ka në dorë. Ësht Allahu xhi lewala. Anatëza risku në perceptimin e esunetit o shpë hallallit do shpë haramit. Rrugët e marrjes e përcaktojn halland dhe haramin. Athangman Dhe pasurien Ata e qonë Allahu të bareke U e thjalla Ande dhët i mënkaj me gjëzije Edhe halalin Edhe haramin E qonë Allahu gjelë gjelalu Ndërsa rruga Rruga ka këtë tje e ki mor Që kur tham Me të thamë dikush A i dhe në filan kohën Që këtë kota ja Jashta kësaj kohë Se ki Allah Njitin sen Mirë po ti për shkak Se ke dëgjuët Kohën që ka i ka dasht Tje e ke mor për Allah Ndërsa a i cili nuk ja respekton Në më mërmene dhe shumë devincionet E të rasila dhe më dhamë Rëth, rëth kësajnë a thotinul e thiri Rëzak është taj cili e, Ua kryon Kryesave në formatin Qka e ka kryu Kryesën edhe rëzku Që më dhamë Allahu gjeloja ka kryu një rion Dhe ka fshatën një ka siguru të përstatshme Balenës e ka siguru të përstatshme Lopës e ka siguru përstatshme Deves përstatshme Pas e ka dhanë Wa au salaha i lejhin Dhe këtu e ka edhe një shtes Që ka përmeri më thiri Thot dhe u aqon atyre U aqon atyre Dhe kjo përfëshinit e imri Allahu Gjiljale Rezak Qka është kjo shtes është shumë i të rezante A usale hum i leji Dhe ja u qor Që Qo mundot Përshemë mund të me ndot Një duqan Apo një fabrik Mi produa të gjara qka dukë mi produa Dhe kur i bartë Në kamion përmi i për cil Mundot a i shoferi me t'i vanua po Fabrika do të nga e kemi shlu Ajë që ta ka vanu ashtë Kë postieri E Allah u gjeluala me emre të të rëzak Nuk e ka siguruves krimin Po alë me tardh Me tardh sigur Andaj pengamberi a.s. ka përmenë se njëriju nuk vdes pa Pa e mor këtë rëzak Në përnëse Allah u gjeluala Nuk jamer njëriju të shpiritin deri sa tja qoje Këtë rëzak Andaj në hadithin e, e Krimi të foshnjës në Barku në nanës, pingamberi së se selëm e ka përmend Sallahu Gjelluala e që një melasë E cila e vetë, o zot I lumë tër, apo i miruar Rizkun e gjeli, qiko, rizkun e gjeli Pa tjetër me anë në rizkun I o njësë prap, frikohan këzër Në kam e pas krizë, kam e pas e kështu më rakë Nga se, njërzit nuk i Definojnë gjërat me iman A në do të të më lethiri, u a kryon rizkun Dhe i ja, a ja qonë Unë i a ja bje Me e marë D Me fitimin, qështë da përmejme me neve nga pësime Kë nuk vjenë dëshë me sebe për njërët kjo punë Nuk vjenë dëshë, Allah u gjilë gjelelu e cakton edhe sebejpin Edhe rizkën dhe sinin kamit Allah Kjo është shkurtimisht rreth do më thanjës Së emrit Allah u te bare kjo e tala e er rrezak Dëmën emrat e Allah u gjilëval e er rrazik edhe rrezak Sinën rreth, rreth kësajna Sa i përket mësimeve, dhe kjo është pjesë andoshtë edhe më erën sishme që ne e jo duhet t'inzirim nga imri Allahu Gjellegjelluhu er rëzak. Mësimi parë, ka thënë djetarët, të bindët robi, se i vetmi, i pashok, i cili furnizon, është Allahu Gjellegjelluhu. Dhe më besindarët dhe me pasë bini dhe zë, se gjithë shka që ka furnizohet me ta, prej ushqimeve, dhe pijeve, dhe shijeve, dhe veshjeve, dhe knacive, gjithë shka vjen furnizim prej Allahu Gjellegjelluhu. Rrugët janë se bejpe, rrugët janë sebete. Ndërsa ai i cili e ka dërguar furnizimin është Allahu xhele xjelalu. Dhe kta për kta ka shumë ajete ja, të dëpërmendë deshapritore. Thellahu xhele xelalu suna Fater, ajete tre, ja ayuha nasu. Me shkollën e këtij ajeti ku e përmend Allahu rrezkun, se vjen vetë bi Allahut, nuk thot oj të s't keni besuar. Sepse është edhe ai i cili nuk ka besimtar dhe ai merr rrezkun bi Allahu xhele xelalu. Qi përmendëm te imra Allahu Arrahman. Çka thau Arrahman? Se është ai i cili ua përcjell rahmetin edhe pabesimtarve dërsa në akirat u apengon si kur ti përqel të rahmeti dhe në akirat dhe zër, pabesimtarve dhe dhe hinë në gjennet dërsa në këtë dunja argument si përqel rahmeti qëla është frimarja e lirë marja e rizku si kur rahmeti të këpute në këtë dunjaj dhe të këpute për i për e rizku për Allahu Gjelluala ku jep me hangër që të apanojnë haditet dhe bëngamberit s. S. se si Allahu Gjelluala më gjithë se njërë E furnizona, dha shikosh katat Allahu që në këtë jetë. O ju njerëz, uzkuruni nimet Allahit alejkum. O ju njerëz, kujtoni të mirën e Allahut ndaj juve. Të mirën e Allahut ndaj juve. Hel min khaliqin gherullahi yerzukukum min as-sama'i wal-ardh. A diniu do ne krijuos dhe, dhe përmenda lidhshmëria mes krijimit dhe furnizimit o shumë madhe. A do gamon diert shkurt Rëzku, që ka ka kriju E furnizon Allahu gjelë këre ka përcaktu Që ta ka me kriju Filimi dhe mbarimi një ka bo Me hangar Ala pa dal Ala pa dal ti në existenc E kejtë e siguruar dhe rinë fund Haja dhe pijë Thadë Allahu gjelë valla A dini ju dhe një kriju e së tjetër I jashtë ta Allahu Që ju furnizon nga qiali dhe toka Dhe kjo form Kër anorë dhe zërë është shumë madhe Kër thë Allahu gjelë a dini ju Mosko. Kjo është forma, i themi neve në xhun, është rëd istifhamie, pyet në formën mohuse. Unë më shëmo kur themi neve, a ka zotë përveç Allahut? Nëse natyvet njerëzit, a ka zot? Ose kur thotë Allahu, a ka zotë përveç Allahut? Ai sa tu vet. Po do të shko. Nuk ka, do të pytje që la, por xhija dihet. Pyetja përgjija dihet. La ilahe illa huva. S'ka zot që meriton të adhurohet përveç ati. E cila lidhje me sadhurimin dhe rrezikut? Saij ka të furnizon dhesh madhurua. Ma Aij ka të furnizon dhesh madhurua. Ma fa anna tukfakun fa Allahu jallahu ankatayet sikeni mundsi muzbraps piksela. O siko mundsi njeriu subhanallahu e ha bukën e Zotit. Ne ka kriju Zoti icu konaj. A ndaj mundsit janë cila vëllazër? Cë janë mundsi? Qi ka përmend Allahu jallahu Kur'an. Zurun tur Qi thot Sheikhul Islam al-Zamakhshari në surën Tur, Allahu xhelel xelaluhu i ka mbosh të gjithë ata që dojnë me me diskutojnë Kur'anin në formë logjike. Nga ribot disa njerëz thonë, a mundësh me vërtetë Kur'ani logjikisht? Thotë Sheikhul Zamakhshari në thot që i demie, surën Tur. Në surën Tur. Allahu xhe, çka thot atje? Thotë em khaliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun? Am khalaqu as-samawati wal arda la yuqinoon. Fut Allahu xhelel xelaluha. A kan kriju njerzit vetvetë? Ha? Mara to, ti e ka kriju vetë? Jo, baba jot? Jo. Baba tani e ka kriju dikush, po e ka kriju. Unë kid, a do të shekosadim ja dha معلوم بالضرورة. Çi qe diet domosdosh, mundesh me shmang këta. Që ti me dal, me shkujtat tës Facebook, unë e kam kriju vetën. Çka thonë njerëzit? Shumë më shpejt se mara. Që më thon ti unë e kam kriju vetën, ose më thon, nuk e ka kriju baba jam. Baba jam ka kriju. Baba jot dallsa tiun e kum kriju. Baba jot dallsa tiun e kum kriju. Allahu te qellu wala.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 nukozot i cili ka kriju poroh Allahu xhial xjalal andai cha ta yo. Zote, And Allahu te baraka ve taala fa anna tu fakun simune chi saimi hikju simune yu chi saimi hikju ju ka kriju zote simune mi andai bin dyoni Allahu te baraka ve taala pasade ta Allahu xhial ve ala doqe pormen kta se vetem Allahu xhial ve ala furnizon fa ta Allahu te baraka ve taala sura saba qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillahu wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin saba Ajeti 24, të të Allahu Gjelluala Thuaj, o Muhammed A.S. Kush ju furnizon juve Me njerëzu kukum Dhe tani, mërë të definicion e lesunetit Rizku është edhe halal, edhe haram Edhe halali, edhe harami Allahu Gjelluala ju drejtojnë njerëze Kush ja uve juve rizkun ha? Del, përshimë, më në medalni I shmendër thotë, unë e vetë punoj Këtë së mërën veshë, është ka më abeti, përstaj Ti kur del në duqan Kur del në duqan Në nuk e nga të fulë për ti që del në tezgë tane Apo del me punuë Në nga të fulë kushe ka kriju materin Që ka të e ha A, Kjo me meselja Nuk o që ti del bantre këti E shatë një madhe blinjë një madhe Kjo me abet që ti du shme ka përcije Meselja kushe kryon që atë materin Që ka të e kendir në tezgë Që tjo me abet i kejtë Kull me njerëzuku kum Mine sema vati o ardhë Thuaj kushe Kushe nëgjerë pi tokës? Pse farën tje e nëgjerë dhe jo bina? Kushe në bina dhe? Vetë bina jo? Nëgjerën mërmer? Nëgjerën mërmer, Gjuji dhe farë? Qyriti s'ka bëha? Andaj, Andaj Allah të gjitha dhetë, Kushe ju përënison njube prej qi edhe dhe tokës? Kulillah, dhe Allah të gjitha, Thuaj Allah, Thuaj, Pse Allah të gjitha, Thuaj Allah? -u? Se një grupë e muslimane dhe thojnë, Po Allah, -u. Ata shkast Anim së shtini natë ato Thuja Allah Sa ta e dinë mërëndinë e tine Së është Allah Pasetet Allah u të, të, të, të, të bare kjo e tala O inna O ija kum Thetë Allah u gjitha Thuaj o Muhammed Ne Ose ju Jemi Në ullziv Apo në dëvijen Unë që i janë këto Besimtari dhe pa besimtari Ose ki besimtari është në rukë drejt Ose në dalal Ka qëtë ranë Pa besimtari Ose është në rukë drejt Ose në dalal Qy ës Qofë. E si la thot, Zoti na ka kriju, na marr llogari, kod digjikimi, reina është i shëmtuar, krimi është i shëmtuar, apo këshia janë shëmtuar. Si tha Ghaffer ibn Abi Talib, kur dol para në Xhaşiu, çka i tha? Kemë hang qoftin, kemi, kemi bozino, kemi flet me me me familjarët tona. Ha. Kemë shkel dopti, kemi vra, ku kemi mujt. Dhe pasaj Karl Al Muhammed alayhi salatu vesselam, i cili na kandalu reina, na ka leju hallallin na kandalu harame. E kandaluzinoj, e kandalu vrasin ba hak. Në ka urdhume adhuro Allahun xhallahu xhallahu. Çka ta më menë la thonë. Adhuro Allahun xhallahu xhallahu. Duyan mund si ose Muhamediun hak ose ju. Ëh? Shko këtu shumë. Edhe ti edhe na, në smunot kë po lut ju në gabim. Kë po dizañë sot? Krej thej mirë ka. Po smunot ket mirë, sa un po fam ti se mirë. E çish mir. mund të bë pas mirë? Ai kupton e ket tori. Por çemur 10 vjet dallën thot, shiko, si çeli me vetën adhuron Zotin ju donë filozofë filozofa musliman me vetën, kristian me vetën, judit me vetën, ato të lopën me vetën, po smunë do vëzëll. Nuk mundun, se nasi musliman thonë na kët gabim kan. e kanë. E kîç ka dot edhe ju e keni mirë, atar po nai pranon që ata e kanë gabim. Atë kundërnë këtu. Na musliman veç, dhe me vetë Islami ka hak. Smunë na kët më kanë hak. Atë thet Allah u jëlën këta ayat, sura 7 ayat 24. Ai cili ka hak, ose ai cili zbrat, funizin. Çaj ka hua buk ajko jap uy ajko ka krihuaj ajë, kri ajë, kri ajë meriton edhe edhe ibadeta. Në edhe këtu janë për ajët që ka përmendur Allahu te bareke ve tala. Ne msimi pa vëllë se cili është bindja se furnizimin vetë Allahu xhi lalla tabien. Po ti e marr sebepe. Çi do për mënyrë të sebepa. Mirpër Allahu furnizon. Wallahi më mor 1 milion sebepe. A di sa sebepe Allahu zon? Kulimi të sebepe. A di sa sebepe Arab të arabt i kanë morë merxum Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem? Shka egziston se bep njërzore kanë mor A ma prap Muhammed e se më kamet, ata së kanë met A dhe kuptonej se bep A disa njeri punon 24 orë me, Që tham me djerës në këto thojzat mloja Dhe prap së mundet me fitue Sa fiton njani me një gishka e trus Rysk Njani e shtipa tjë pulën Dunja i vin nga kont Me 1000 euro Njani rritë të në ditën Në bazar Edhe në fona i nëzir Pasara apo jo Ditorën E tash qish kuptohet kjo sebepi? Allah është dhët delti Delti përshkak se unë që shtu e këm kriju këtë univers Ama ti mos mendo se riskun me punën të anë e banë Si dush mu bin që këshëre Ti del të nditën, dhët të orë punën A ti e ndu njënë, diko i shvesh me të shtypme E dhët hajde tash, cëli ka punohet? Qish, qish mundet kjo më dorë më konë? Qish mundet lopa, por që i mund hitë si marë sebeipet edhe ha? Hitë si marë sebeipet ajo Njëri e merë lopën Thotë hasë se ka arva këti me angre E zdi Ande allohë u zhjelluar e përminë rizkun Vetëm jatina Vetëm jatina Ande kanë thamë plët prej Së avën E përmenën të imama Që ka thamë Mu pas kanë rizku me men Mu pas kanë rizku me men Apo Budatë s'kishim pas pare Si po dhe zë përshimu sa bizis meni Ti menet me thamë Meni mua vetë Thu i shala s'ta kona korba me tje Se zdi me folë dhe zdi Zdi, kur gj Mirpo Allah ja ka instaluar, ja ka instaluar risk. Ja ka instaluar i dimi i bo 45, hapa manovra e ndjer riskun ai. Ti vallahi me ta von, e prish skejt. Kjo s'do mundon sa më i më çoj më. Sikujse dham kapshë nuk kam më mëshme. Ja instalonse risk, domi Allahu subhanahu wa taala. Andaj kur e pa nd ditë ditë ditë dit, dit, Ali, radi Allahu anhu, disa njerëz dhe e panse, Alira kanë qenë fuqara. Dhe i than, "Çi si ka mundsi, disa njerëz domon kanë pallate, kanë parë, kanë ari e njerëzit si e të mënd" që ka tha, Allah i ka do rizkët që ka, Allah i tha i ka nda rizkët dikujtja ka shtimrejnë antru, dik ka në në tru e dikujtja ka dhënë thangë me apa, që Allah u gjelluale ali ju me shka ka furnizu me ilmë, me ilmë me ilmë, ka dhënë Allah u gjelluale me pa hatashëm që ka përmen për nga mbira e dikujtja ka mor këta ja ka një salju vish njësa me nëzir bukën qashë mi pa ajq ka e shepër jashto e ka një veshje ki ka ama riskujtronit ko riskuj zemrës ko andaj duhet bindemi vëllazër se i vetmi furnizues në absolut i cili ndon është Allahu xhël xëlalu është Allahu te bareke وتعالى andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith që kanë imam imam buhariu dhe imam muslimi pas çdo namazi çka thon pejgamberi alaihi sallatu selam la ilaha illa allah wahdehu la sharika la lehul mulk wa lehu al hamd wa huwa ala kulli şeyin qadir sigonëvezë goda the being ameli sallallahu alaihi wasallam kur iband doavezë ne vekim për me se ato dua janë me përstadhmëri. Mo e ka një efekt veçantë. Nuk e ka thon kot e kot. Çdo pazuna muzi ka, ka thon sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallahu wahdahu la sharikalah. Nuk ka zotë e sinë meriton ta adurohet përveç Allahut, një i vetëm pa shoq, atij i takon pushteti, atij i takon falënderimi dhe ai mbi çdo sen ka fuçi. Pastaj vazdon, çish ka thotallahu alaihi wasallam. Allahumma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 ولا مؤتيه لما منعت و اسمونت me dhon dikush at'ka ti do me dhon smunut me ti do dikan me furnizu allahu i zdo provoje provoje ti rikit dunya smunosh me furnizu qe sa munosh me ngjall te vdekun that peigamberi alayhi salatu sallam wala yanfau del jaddi منك الجدو kethna alayhi salatu sallam dhe o zot ai cili merr seriozitet te mat larta se me po mat loja nuk i ban dobi kur ti E ka këput La jem fa'u dhe l'gjedi Minkë e l'gjedu A i njani mërë se pejpët do me bani pun Apo Andaj Allah, Allah u gjila ka përve në Kur'an Arabët dhe zërë ka ndash me enal Pengamberin sallallahu alai sallam Dhe Bu Gjehli i ka thonë për pengamberin sallam, Se Këty Muhamedit sallallahu alai sallam Allah u gjila ka këput farën Edhe i ka thonë Aja është shterp Papjolor, veshqika ka që ke i ka të martohon, kësë jetë kërkush Allahu Gjellat ka zbit inë a'tajnake lkeuther fësallili rabbi ke mënhar inë shani eke hua lë epther na te kënallon ti keutherin në gjennet, Allah me bëhë për për tëne se dhe të rëshëgujna me pingamberin a.s. ti falu për Allahin dhe tharë kurban e ajë që ka përthot ti e shtarp ajo shtarp ajo shtarp e në këtë manovër të arabve Allahu Gjellat që ka thonë Nëse ju nërvozon, juve pengamberi A.S. Mërë një sebej, për derin qilën Hajde këput në këtu Se ne e ja këna shkrujt këtina Mukan derin, derin këjamet Hajde në altë këput një A munë është ti më këput? A munë është bishkun qilën me, qil me thonë Fshinje Muhammed A.S. Ha, shabë kella Edhe allo është dhët Leta shikoje a mos pëqetsojt nërvoza Ha? A mos pëqetsojt nërvoza A në dhe, dhe, dhe zërë ekskluzive e Zotit e barek e vëtërë. Ka thënë Alej Salatë e Sera në këtë doa, se s'ka mundësi se vepi me e prua ta që ka Allahu Gjillegjelluhu e ka ndaluha. Kjo është mësimi i ponë. Mësimi i dhezër është se Allahu Gjillegjelluhu garanton rizkun qakon qilë dhe në tokë. Dhe kjo, qka dalon për përës, Allahu e frizu si vetëm, Allahu Gjillegjelluhu e dinë se ropërit janë doptë. Robi t'ja ndokë, nëja kemi përmenë të betimet Pësa Allah o thotë pasha Zotin tanë Pasha Allah o Pse betohet Allah o Dësa betimi pse bodezë Kur ti dikuj në i, i thupë valla që shtua Pse betosh Se sëmpe e bindë e betosh E mirë Allah u gjellohana Pse betohet Se ajë nuk u i sigur të ta... atë Robi nuk u i sigur të Robi A në robin dhe zë përshim Përmenë të ndryshë shmëria Sa adu është mja theksu që kjo a që shtu Se së beson E Allahu Gjelle Gjellalu, të mësimi ditë, në Kuran e ka përmen garantimin e rëskot. Ka mujtë Allah me thonë, unë e furnizojë dhe u kryki më abet. Mirë për përse e garanton robin, se tu dhe të robin shumë. A di në Kuran, Allahu Gjellu e ka përmen që u din e njëri jutë. Allahu i ka qërë rësk, i jepë rësk, i ja garanton rëskon. Rizk, Shëjtanëve që i thotë, ja idu këmu shëjtanën e lë fakër. Munët me pasë krizat fukarallakit, edhe ki këtë, se vefë tash Mira, Allah, u thot, me e apetina, po mir Allahu xhallahu ta neskeve is, krijova, tvernizova, t'fryma ta ta siguroj, zemra ta siguroj. Ni har shejtani i thot, "Mund me pas Krishtit, ti ke ndron mohitetina." Po çkon ç'sto ke po? "Mund nuk mund ti aiçeli hiç ta na lë riskun, edhe të garanton, domun. Ai edhe tash lënë thot, "Mos utut deri në fund ka me ta von." Dha ai kurs ka rrit, ni har shejtani tash lani vezvese. Mund të bu mu prish kë donjë. Thosë donjë ka bë njerëz. Vojë djogësu subhanallahu edhe këto ku jemi sot në getkone e këtyre krizave, çmundjeve dhe pandemive. I dojë një subhanallahu shkojnë analizat çuditshme. Vojë nuk e dinë ndonjëherë sa ata rënë në Kur'anin Allahu xhëlal. Gjele o jo po, që shmi bëkët robotë. Po kush i ka krijuar ato njerëz që mi bëkët robotë? A ka kë uni vazhni zot aj nuk e a kontrollon ke dikush? E kontrollon Allah zot. Andaj orvati janë diçka tjetër, ama me arrit me vata është absurd do të thotë. Laula daf'u llahi an-nase ba'dahun bi ba'dhin la fasadatil ard. Fa Allahu Jalla Jalaluhu mosmokon çna i përplasim njerëz me njëri me tjetrin, prishet toka. Me jaslan Allahu faraonit deri sot, ai komo diçka që i zbozullom. A maja e çande ka? E prish. Atë shika Allahu Jalla Jalaluhu çka thon Kur'ani. Ne ju garantojmë rrezik. Çka thot Allahu Tebareke uta në sura Hud. Wa ma min dabbatin fil ardhi illa 'ala llahi risquha. Ço Kur'ani ju thot, alamunonim lezu Kur'an sa marchon. Dë Gjëja me madhe shasabë dhe zë janë Janë qmu me ta në Kurani Ata e njojnë Kurani Si asni se në tjetër Andë ju kujtote ima Mahmedi Kër i bëshin ato pykje filozofike Qëka i thonë të fillim i Mahmedi? Mari Fuhadha Si di ju në këtë fjallë? Nuk thonë të natë kuptimin e gafili Po qëka janë të fjallë nuk janë Kurani Nuk shkru në Kurani gjithë to Mari Fuhadha Ku i kini mërë këtë fjallë? Abo, ku i këni mërë këtë trup? Fjale, Allah u trup, a nuk o trup Kër i thoi që një mama me di Qëka i thonë të marri fëha dhe Në unë i dim Kur'an shka shkron Andri që ka dhezën, Kur'anu shumë i që diqëm Thetë Allah u gjelluar e, sur e hud, ajet i gjasht Dhe nuk ka, i qëka Min debbe Debbe, qëka do më dhezër? Kanë thonë komentator, kullu ma je dubbu fil ard Zdo sen shka, e zinë tokë Pijasoj mas pak ti qka nihët, deri qka jë Dhe mola jo, milingona me e vogën A i bubrejci si me i vogën Gjëti të kalonë në stetsenim Tha të Allahu gjeluale Ska dë një qësi Debbe Përmi tokë, hisni njët ajo Që është mbi tokë Vetëm se Allah u e garanton Rizkon e saj mës, Kipa njëri sa tu të subanë Allah Të rizko Pune e rizko dhe shumë pune madhe A dhe njërë dhe vjojnë zemë Sa njëri e shetë fene vetë për rizkë te ta ta engove se do të më çanë se engove të rriskun se më shtoj. Te ju a ju serviloseni në në njëri çka zot më ju servilosa, nuk ju servilose të rrisku nuk e na. Do i Allahu xhelaluhu e ka garantuar rrezikun. Çka i nevojë më ju servilosh kërkuida? Allahu pishet ka kriju, kam i të dërguar ato çka çka ti ka shkruajtur për me të dhënë. Tot Allahu te barekehu te ala, nuk ka ndonjë gjallë në tokë që lviz. Vetëm se shikosh për ajkurën, alallahu, alallahu. Çka'sh alallahu? Qandë dietar Allah e ka bo vajtës Vajtës i ka bo Allah e ka bo vajtës vajtës i ka doje Nësë një bojna Allah e ka bo obligin vajtës Qka të krijoj me furnizu dhe rinfon Dhe rinfon Ma dje jo me qka, së të di përnë kaim e zëvzije E furnizon këtë jetë E furnizon bërzakë Dhe furnizon dhe i në khirat në gjennet Allah na bo fitera A dhe kjo është simi i ditë se ne kam përmen Djetarë, gjitha që të dhe Allahu qëlluar Në surën el-an La të hmilu rizkaha Allahu jarzukuha Va ijakum Allah, wa Nuk ka ndë një gjalles në tok La të hmilu rizkaha Që su ne banë furnizimin e vetë Që ka vëzë Su ne banë furnizimin e vetë Por që mu sa gjalles e vëzër As nuk e di ko e ka furnizimin Par Allahu ja bjen Sa peshku vëzër në deti A munët peshku me dalë -me, me than O ju njerës Kujdes runu me dhe muë Ta jallësan tokë vezën. Ai i thot ai njerëzve, "Ej, hey, kujdes që më mos e mharoni." Lopa e keni dëniard të thonë, "Ej, hey, mëso më haro. Ki ra me fletë." Jo, jo, mëso dot. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu e trazon njerin e thot çuaja babukun. Po, këtu janë. Këç çka i furnizon Allahu te barekehu te ala. Shikofsh çka do te Allahu jellwala, sura qebud. Skad në një xhallëse, që vacën e barris punajo. Allahu jrzqoh. Allahu e furnizon ata. Ai nuk e di bika i vet. Ai nuk e di bika i vet. Mir Allahu jellwala e furnizon. Ata, o e i jakum Edhe juve o ju njërës Edhe juve E pse e ka prun kontekst me hajvanin Nisoj, si kur ti shka ha dha jo ha Si kur ti shka nuk e dit Ti zë dhe zëmbark kur e ka Ata dhe i përnkaj me Gjezi e shiko njëri ju Kër e kryon Allah u gjenë nëmbark E ka vesh një kanal Funizim Da jo është damar të nanës Apo Kur dale, si kur ti shkanë me tut A i thunë Ku një tumzëre këto, çka kam angurunë? Mos u gje... tot, s'a shdiki. Sot Allahu, sot impon ka imejezie, ja ka segrutash dy kanala, për dy xhinë vetnanas. Apo, kur ti kputë xhini, ja nik s'a shmo pa bak ma çefli. Po të ka varunisht ash du blesh duksi. Po vetë shkon të urrit doza, jo të paksua. Ama tu ta prapjeta ti na. Tu ta prapjeta ti na. Andaj shkova u xhelot, sa kreysa, s'me morrnis ku nevet. Ja ja mojla. Allahu el-Jelalu, ja ja siguran. Andaj thotë uh un hadith hadith e gjanë i imam imam muslimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tha alayhi salatu wasalam al yaqul ibnu adam çka vlezë pejgamberi alayhi salatu wasalam al nuk flet nga hamendja flet nga shpallja po thot thot biri i ademit mali mali maliam maliam maliam mali, mali, kuptimin tarui mallin tarui mallin wa halaka min malika illa ma akalt fa athnayt thot pejgamberi alayhi salatu wasalam al E birri i ta Demit tyje, a nuk takon prej pasurisë tande, posa Shum, sa çka e ke hangur. Çu njëri sa tutull dhe zërt, a ka me pas me hangur. Po ti me ta shtruni sofër të madhe. Ty prop keman në ndvogël. Aba, ti nën ti ski me hangët ata. Në banjeri është shtron me bullok, e u thot un gopa. Po gopa çet, sinin e gopos, çu sungop. Atë do të bëja më sam. Birri i ta Demit thot, mallia mallia. E thot nga malli jot. A nuk kesh vësht sa çka e ha? Pasi e thot penga më sam. Au labista fa ablaid anukosht nga pet ku jot qe ti e vesh dhe pasta je jum apo e vesh ne pet dhe pastaj je jum au tasaddaqte fa amdeit apo yap sadaqa dhe e rum puna xhirat anukosh sadaqa e çe rum mallin puna xhirat wa ma siwa zalika fa dahibun wa tarikuhu lin nas dhe jashtakit ksojna ti ale njerve shikoj me sa me ka rumbullaksu ti tutosh malli jam malli ha ma kit çat mall ska ti tutosh shumicen ja let err Kjo është për të meditu, dhe zër Qëto është a kanë me miljarda, me miliona Kuj qojnë, dhe zër Aje hanë, sa hanë, mundët dishka ma, po, ma shumë se fukaraja me pas Po pa aja, merket madhin me veti, ku ka me gjuhë, dhe zër Së mundët me morë, ku, ku, ku ka me gjuhë Ate do të lejtë sallatë dhe selam Kërë jashtë ta kësa, jashtë ta hajes Jashtë ta pijes, jashtë ta tesheve Ku kemi gjuhë parët Biles pislime parëve Nja që ka të venë me tijë, vës Onda venga më shumë i thonë të sahabëve, a të keni dhënë sadaka, e keni ruit për veti. Atë që e majtë, atë që e a të keni majt, ja keni lënë tërë. Apo njëri thotë ta rujbesë si dihet, por kan. Për vetin ajrat, a për këtu ja lënë njerëzve. Sa so, njëri ka dhënë gjëzë me miliona, e ka dhën, ja ka lënë familjes, familjes vet. Kjo është mësimi që sen duhet ta kemi para sy. Mësimi i katërt, ndërua vezën që ka marrë ndijetarët, është se Allahu xhelel xhelalu për dallim nga furnizuesit e tjerë të sebepeve, domon njerëzit të sa Bartin, furnizime, me lejnë e Zodë Gjeli Gjellalu -Gjell hu Allahu furnizon parëndes Dhe kjo shumë në nësi për të akutu dhezë Allahu Gjellalu nuk furnizon si njërzit Thot, imam pahaviju, razikun bila muëne Furnizuës, është Allahu razik Pa u lovë Nuk lovë dhe Gjeli Gjellalu hu Vë ma me sena mi lugu pa Thot, Allahu Gjellu Allah Kërë i kemi kriju që i dhe tokën S'ta ka prejk lodhja, qiko? S'ta ka prejk lodhja Asë Nuk parafituro për Allahun Mullov Andaj, kanë thanë djetë armësimi ka atër është Sa Allahun furnizon dhe nuk lodhët Ka thanë hadith me nga mberi a.s. Hadith me nga zirë imam Bukhëriju dhe imam muslimi Ka thanë Allahu gjilë gjelalu hu Nëse i pari për juve dhe i fundit për juve Insani juve dhe gjini juve dhe Njeri dhe gjini Dhe të delësin me një ven Me një ven, këtë komplet Pit të i ademi dhe të i fundit për njerëzve Edhe gjind bashkë Me një Fese eluni Fa a'tajtu kulle insani Meselete Ma në qasa dhalike min ma indi Illa kema janë kusul me khitu I dhe udhkila lë bahar Ka thënë Allahu qëllë gjelalu Ketë bashkë jume më mlejë Edhe mi dhe në zotë unë e që ta O zotë mu që ta O zotë mu që ta Fese eleni Dhe ketë jume më mlejë për mua Dhe unë e ketë dhe mi a u dham Ketë, komplet Sa të mundët me të qëku menja Sa të mundët me të qëku menja Që kemi përmenjë O zotëve që anë idejë rështinjë Më funë Allah i thotë A i do dhë dhë dhë dhënjaj, a bol. Bol, zot, të. dhe dënjoj e këj bol Bolë o zotë Së këmë ditas me lipë to Dhejt Allah i shëtë thotë Këjtëve mi udhonë une Nuk e mangëson preja sojtë Qka është e une Po se mangëson Qka? Gjilpana kur hinë ndeti Merë një gjilpana dhe zotë Dhe ngreje Me atë birën vrimën e vojë që e ko Qka mundët me me të piju i të ti? Edhe pse dietar kanë qenë këso për takrib, por me për me përfituar, por në dysh Allahu gjan nuk harxhon gjë. Ato Allahu nuk gjan. A disen nuk gjanë dozën. S'i nuk gjanë dozën, s'i njehë të mund të të perceptimet. Sepse Allahu e krijon nga hiçi. Edhe krijon sa doje. Hiç sa ajo krijon, hiç sa është krijon, Allahu nuk harxhon, kun fa jer kun, bodhe bod. Ti dikuj dhe taro, si ki, më ha don dikujt do të harro si kimi po çato. Ti më nuk i kiji. Apo, edhe kanë dietar Allahu furnizon çka. Pa ngarkes. Çi më kuptojë ozë kët pa ngarkes? Për shembull, njeriu e përmendën te fitimi. Porfitimi o me lodhje. E marrën as kupt me lodhje. Po e supozojnë pa lodhje. Njëri vjen thot, ose ndodh kjo për shembull, apo edhe hoxhës më lanë të dyrën si e lodhje, po edhe çdo kujna mbi muslimane. Me tër njeri më thon, çë 100 mijë roze çat e kam, shpërndajna për fukara. Ti hiç si lodh për ato bola po. Ai vështot vësht daja. Wallahi lodhsh. A lodhsh? Më thua, mori, mori 10000 euro, çoya u fukarova. Kur gjonos ban, vesh i jap javu fukarova. Ndaje, nis u fukarova. Me skuq spienspi. Lo kim ulodha po. Andaj Allahu Jella për shkak se lodhot. Ai shka e don Zeçati ka thon, jep i ditë këtij Zeçat. Çi lodhet. E Allahu jakurë u dal njerëzve dhe zot. A lodhot? Me thon ka pra pritni u prakse an dyron këtë nve. Hasha bakelna. Shtat miliard e 300 milion njerëz dhe zot. Lipin buk, lipin uj, lipin frim, lipin rahjet zemrës Lipin plët dëshira Njani thë duqëta, duqëta Këjtë Allahu gjellë e japë Këjtë Allahu gjellë e jepë Ata kum bi kull, min kulli masë el të mu Thëtë Allahu gjellë e në Kur'an Ju ka dhanë Allahu keqa kini lip Keqa kini lip ju ka dhanë Allahu gjellë e dhe shtu shtesa Andaj ka dhanë djetarët Allahu furnizon pa u lodhë Shlo dhe gjellë e gjellë e lu Mësimi 5 në ruan vezër Ka dhanë djetarët ës rizqun do kjo është domthon si vërtetimi i asaj që kam përmendur se dietar kanë thënë Allahu nuk e ka siguru rizkun në këtë dhunjo vetëm për muslimanët por ia jep çdo kujna. Fa Allahu te bareke ve taala Allahu latifum bi ibadih yerzuqu man yasha wa huwa al qawi al aziz. Fa Allahu jan sura ash-shura ayat 19 thot Allahu është i butë me optevet. Allahu është i butë me optevet. I furnizon Kanë të doje Këtu kanë të doje nuk do më thonë se dikush jetë par rësk Po sa doje ju jep Thetë Allahu Gjilluala dhaj është i forti I pletë fëqishëm I forti i pletë fëqishëm Dhe dhe gjoj e këtë hadith Nga pengamberi a.s. Se nga dhirë imë në Bukhëriju Thotë pengamberi a.s. Ma ahadun Asbaru a la edhen Semihahu min Allah Ska dikush Që bën më shumë të sabër Nga Sharia dhe ofendimi se sa Allah që më dhezëm neve dikush me nashat na që ka bat nuk zëgjumi mas pak ti mas pak ti me të qat dikush me ta gjujt një, një fjarë mas pak ti nuk zëgjumi ma e keqja, mos folin ma e keqja që ka bat o mas pak ti dhus, pse be më tha, subhanallah këni pati, anë i situatës tash me temsile apo, sëmban savor njeri subhanallah, pak mi apris e gjuna gjeni status, ka tha në Asan Basrijo thusa Asan Basrijo të ka prit ti ku të nërvozoj shti, që e vlo fjall Joja në mes. Po jo, s'ka thona ashtu. Ai ka fol për musliman, çish mu drejtu. Ama njerëzit ç'ka, ç'ka të bëjmë me san? S'ka dikush që Allahu e duron çamun, si ai. Shikosh ç'ka thot. Yeda'una lahu al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Thot pengamir Ali sallallahu alaihi wasalam, ata thon kush ata? Plot me njerëzve. Thon se Allahu ka evlat. Ajo domethënë se për Allahu um ka evlat. Ajo domethënë Dysa njerëz po jem kur thot se ne percepton, çuçi shi bie shirku. Allahu ka e vlad, domthonë nuk ka martu, ka bë bon, mardhënia, hasha wa kella. Se ai vladi pikë ka vjedhë zot. Mos mardhënia apo. A mundesh me parlamentu të tash, andaj ka të dha u jën surën merdja. Do më me plas cilat si, pikësa fjalë. Mir po, çka ndodh? Ai shkatron? Jo. Për Ushem shka po më e kuptua edhe para se më ksa. Për më e kuptua, për më e kuptua, çka do më thonë me çfarë? A mundos ngjanë për shembull ti për ditë me thonë oj çme ndër? Chetaman. Ki lëvrit pak. Edhe me thon, që do pare. Për dit. A më thon, ha vëllai, faleminderit çdo parë. Për det. A mund të bësh çdo? Smul do të vazhdoj. Kta e bën vetëm një njeri shumë i madh, sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kalbe dheuia i ka thonë, "Ja Resullullah, bër un parë." Qadan Said do, qadan çdo këtë çdo devat bëmi mua. Çkohë stili të shef folkin. Ja Resullullah bër un parë. U cogjë ti më li më li parë. Qadan bër un parë, qadan sa Said do. Qadan çka lugina kët komplekst çdo devat më jep mua. Qadan marrituat organistu thon shkonit te muhamedi se kishtut te kemi fukra luke. Omulish para muloza njonin me tarti te shtëpia me thon kam nevojë me ndihmë. Edhe me thon çe po ti jap ke çaj ka. Ta shtane muna me fort, po ka shtirë smunë poshtë një i cili e beson Allahun binçën se te aj ka me jetë shumë fishimin. Përndryshe, do ta vllah merri çeto, bile do ne ardhot Allahun ndihmov, çish i thon na shpash apo. Çiko lauri lola, i thoin ka evlat. Ai është i pastër pjesa. A i nuk ka gruje, s'ka fëmi, gjele gjelelu Thotë për nga mberi a.s. E a i ja u mba në shëndetin E para Nuk ishë munë mi njëherë Me në gjujtë a i fjallën e keqe, Allah mi thotë A po, bedhe shnetin Me ta mor shnetin, këshinë këtë dë njëja U, u, u, u qarodit dë njëja për shnetin, a fa Po, e hun bëj kontrolin, e hun bëj kontrolin Pse, shnetin është mbytje Thotë Allah u gjele gjelelu U ja u jep shnetin O a i Sa miliard dhe zëllë Pas miliard njërës thëjnë Allah hu i kafmi Hasha vë kella Ima dhështë Allah hu jilën nga aja që ka thonë Andaj zëllët i unë të bardhe kjo e tala Furnizimun dhe rëzkun Nuk ja unë dalë dhe atërë që ka i shanë E shanë Allah hu në të bardhe kjo e tala Për Allah hu jilën i furnizon Varun shëndajten e kshëmëra Mësimi i jashë në të ruha vëzër është Se këndën dhe jetarët Inë Allahe subhan Dhe kjo dekzimi këtëre Por është shumë e nënësime e këptu dhe zë Allahu Vet Pa kërkan e ndan Sa midhan dikujnë edhe sa mës midhan Dikan e ban fukara Dhe jepërës po e ban fukara Dhe dikujnë të jashlanë me mbollëk Kjo çka është për sëllim? O është për sëllim dhe zë për shembo Subozo, Allahu qëna ka me lache Nuk i thot Gjibrailit Sa po thube filanit midhan A i thot që është të hasha Shko që e ja qëka që, jepi qëka që Vec vetë bendosë Andë e gandhën djetarë, mësi imi gjashtë Allahu me emërën e ti rëzak Kërkan se vetë ku i të sami dhanë Kërkan se vetë ku i të sami dhanë Andë një ditë pëj ditëve, kër e kryoj Ademën e i sëratë dë sëratë sëra, Allahu qëllë Shka i thënë me lachët Ozo, pëse ve kryon këta? A, a pëtër, pëse ve kryon? Ta unë e di Unë e di E pasaj i kadoj, pëse unë Andaj, në këtë aspekt kanë shumë ajete. Thet Allahu jëlloa në surën An-Nahl, wallahu faddala ba'dakum ala ba'd in fi ar-rizq. Thet Allahu jëlloa në surën An-Nahl ajete, Allahu i ka mbi vlerësu, i ka mbi malaj, disa prej juve mbi disa në rizq. Allahu nuk jap rresket nisoj. Disa vje mabaq, disa vje mashull. E kanë vet, kanë vet, çu me cilin standard e vet që ti sa mi donjë çti jo, vetë vendos. Jëllo jëlalo, ma ilminati. Për që më dhe zhe e kipasët dënja Edhe ki këto për që më shefat ku ja opin rogën Banë dalaveraj A po Jo e ka siguruje, së si ka siguruje jo I banë dalaverë dhe po Mësë falë në, në parë ketë sistemin E cilë e është ndërtu mbi Mbi manovër, mbi dalaverë Sistemi kamatas, sistemi bankave Këtë dhe zërë është në, Baza është për me të pashtruhe A nëpse dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe A bado vetë shtojë gicë ofë të bankën. E qysh mund të aj kur të mashtroj të tha bër me jetu më mirë, aty përfundova me dhan vetë aj gicë ofë kur ços du. Valloj me vetë tona, i dëgjoj në pronësor. Vuha më vetë aj gicë ofë kët bankën. Me çkë kam ata hekë. Po mirë vetë kur nisi. A nuk thoshin ato natë më një na për kraha na ti ti më neve, ti që më hip gjil më neve. Un vonërde me ni pik, thuz du kur gjau, vetë mos ti kem këto. Et çadova veri botata të lazer. Transakcione, është shimë pare Ka një dinar me të amor Abo sa do lavera botë ati Dhe nëse me rrështë dhe njerë kërkush E Allah u gjelë ola Thatë ja Unë e kur ti thamë qësaj me laches Qoja që ti që kach Së ndryshona ja ati Që kachet e pik Nuk thëtë me lache o oh, zotë ki qafir Shka mi dhonë ja, ja. Ti nuk takon me, me kalzuna kujna ja ople Ane ka thonë djetarët Allah u gjelën kur ane ka pormen Se vetë e vendosë kujt mi dhonë rëskë Pra, me la që e cila është ndërmjeci Nuk më në me than O Zot, po, këti që shmi dhamve këti Këtë shane, nuk të adhurone Këtë mohën, jepi Unë e vendosit A me ka dhëndën djetarë, kërë është mësimi dhe se në ka mërmen Djetarët që Allahu Gjellolla vendos vet Sa mi o than, sa mi o than Njërzve Dhe mësimi, ka shumësimi dhe zërë Me këta përfundojna Ka dhëndën djetarë Numri madh e riskut Num Për shka, për dëshuri ndaj ati që ka fornizohet Dhe kjo është për përpërmatika dhe më të mdoje që ka egzistën sërbezër E kjo si është ngulit njerëzëve në koka Ha? Më ka dhanë Allah, më ka dashtë Apo? Dhe kjo është ka reflektime shumë të rëzikshme E kjo është sa pasanikën njët më mirë Si dhe mos të se falë namaz Edhe me falë namaz, edhe pasanikë më zvet Më në me ka Allah, edhe këta, edhe kë Darezë shumë rrezik, pas pasuria është shumë e madhe, andaj e më mahmendi çka thonte. Kur e pyet, "A shpoton pasaniku?" Thaa, "Inshallah, s'takon gjat." "O m'tule e konjë." "Tule e konjë, Darezë." Nuk, "Nuk është puna na si teoria e di na gjat me pas, por në praktik, u shumë pune ngarku me kjo punë." "Çuçi nin pasanikeve, çuçi ja fukorataj." "Aisha si si njerëz tufa mukan, ai janë njerëzi." "Aisha ja lof fukoran, njeri, apo i duhet të sigurim material?" Shopi bisedo, ana in in toke çan ni ni duçan vogul me pas, apo ni puntor me pas, thot subhanallahu ska puntor të hajrit. Në maktie veçaj më i hajrit, këto pundor janë të çi, veçti e imiri. Kur u bë kështu, s'mund të shumo bëo legen. Ana teje, vallahi shikoni vetë, me çdo njeri shef, ska ulësh, po subhanallahu po vërtet me jetë ni puntor. Po hajde deri këtit pelojë ti banot ti pundorë, banot ja i hajrit. Amë jo, ana ti çikop pasania që ka bëu këta, doman un jam ai pa diskutushmi e punëtorë diskutohë andaj besimtari duhet të regulon këtë perceptiv me dhanë Allahus do me thonë se të do nuk do me thonë se të do bile i bënkej me dhe zi e thot shumë më afëra ka tjetëran shumë më afëra ka tjetëran valo i mësë më paskon disa prej pengamberve dhe prej muslimanve të mirë që Allah i ka bërë pasanika baza i shkon këtë tjetëran që me bërë me shlu Allah u bëllok që në ditësh Dhe shikot njështë që kanë shumë dhe se në dunja Që ka do në me bë, zdinë që ka me bë, valoj Dhe kitë kjo beladë që ka të ndodhë se në dunja Ashpi disa kategorive të njërzve që kanë atë shumë parë Zdinë që ka me bë, mu Nuk di që ka të bë, jaj Aj nuk e ka gajlën që akam risk nesër Akam parë nesër Kitë gjërat i ka provu, kitë lezetet i ka provu Adaj shtash, do një herë dhe e gjenë lezet Që të të të të të të të Pa mund është me mujtë i tigrin Pse knasë e të mbrajti A i pse mitë të skali dhe Në të knasë e të mbrajti Andaj, njërëzë të njëharë shprenohëm vrej Reprasuris Numëri madhë i parave I pasurive nuk argumenton Se Allah u do Nëse nuk argumenton për të kontrë të Po ma e pak të është Baras, të të Allahu gjelaluhu në Kur'an Dhe shiko, pa parmen As një shpjegim, mjafton dhe ajetin Po, do në mëna me, me ulemat E, e thjeshoj Surës sebe A jeti 35-37 Surës sebe A jeti 35-37 Dhe regjistronin dhe zërta Se ju duëm 35-37 surës sebe Se atë që diku shtot Po që Allah i mësme më pasdash Së më kishë dhanë këta këta këta E ledzohet këta jërë A i bje që me dhanë Allah u do A i bje që Allah u me dhanë do Sëtë Allah u gjillu ala Va kalu Nahnu ek tharu emualen Wë e uladhen Wë ma nahnu bi muadhebin Thetë Allahu Jellu Ala Wë kalu dhe thanë kush Pa besim tartë Ne kemi më shumë pare dhe më shumë e vlatë Arapti kanë thonë për ingamberi së në sëlle Onë thuhet se baba i Khalid Mbelitit U ka krenu, u ka thanë Unë e kamë pare, kamë e vlatë Muhammed i sënë kërkush Mirë për që ka ndohë Ka ndohë dhe kundër Thetë Allahu Jellu Ala Thanë ata, ne kemi më shumë pare dhe më shumë e vlatë Dhe neve Së në donën kërkush Së në donën kërkush Qull Thuaj Inë rabbi jepsut rëzqa li menjesh Ua jakë diru Thuaj, zoti jem Përëmdo, zoti jem është ai cili e lëshon rëzqon Jepsut o e shtrin E shtrin Ajë rri rëhat Jepsut o kër njeri ka rëzq Fatuta Atuta, s'menon për kërgjoh Je pësutur rrës kalime njëshe Sikur populli adit Alloj që dhe ka përmeni popullin e adit Që ka për populli adit? Qa që pa dhe ka për populli adit? Ka thonë, me për shpi në qytet nuk ka interesant Majet ma lit A gjënë Maje, bashkën maje Që aty jo interesant me nëndrejt një shpi Alloj që dhe thotë, aty kanë që ka nëndrejt shpija Oshë interesant Kan bot hyqor me para, çat çu ka shtualla para. At shumë i kanë dit, domon, para me dhonë Allahu e përmend në Kur'an. Çdo lagje i kanë dhë me që, një rrugë vogël, një rrugë vogël emër, tjatra emër, tjatra emër. Supozojmë so, te ki lagjën, bëni kod do lagjë, as janë urbanizuar apo. Si dihet ku i je? Nuk i dihet ku i je. Popull i aridit, nat bot. Çdo lagje me pak kilometra, emër, tjatra si të lagoje, emër tjeter, tjatra si të lagoje, emër tjeter që on shkencë oz. e ka e ka mbokta parë parë çum parë ka bos. Sikur që ekzistojnë sa për evënteve. Çdo vën ti çka je, dal çje, domethën me me një pasuri shumë të madhe. Qallahu xhela thuaj, Zoti jem e shtrin rrezkun për dikan. E dikujt ia ja shtrëngon. E dikujt ia ja shtrëngon. Walaakinna akthara an-nasi la alimun. O ma shumis a njezonu kë dinë kët punë. Nuk e din sa Allahu kur e shtrin dhe kur e shtrëngon. Nuk ajo nuk aludon për dashuri. Të dhallahu xhulle ola. Wa ma amwalukum. Shikoj, dhe nuk është pasuria juaj. E as e vllatë juaj, me të cilat ju afroheni tek neve. Paratë tua, e vllatë tua, nuk të afrojnë te Zoti. Sai ti ka dhon. Nuk nuk nuk të afrojnë te Zoti, ai të ka dhon. Të dhallahu xhulle ola. Illa man amana wa amila salihan fa ulaika Le hum gjeze u dhej fi bima amilu Va hum fil ghurufati aminun Vetëm një klas për njërzve afrojë të na Të zoti Ve që këtë klas në e dojnë Cile në e klas Përvesh ati cili ka besuar Ka iman Ka besim Ka të rëhit Ky është që Allah Gjilala e don Ua amire salihan Dhe punon pun të mira Pavarësisht të ka aska Punon pun të mira Fe u laik Qytinve Qytinve Shikallur e thekson Qytinve Në ju japna, dy fish problem Dy fish problem Para të punë, qëka e kanë punuë Dhe do të ingritim në dhoma të larta Për shkat besimit e të tëre Andaj, kjo ajet dhe zë kanë donë djetartë Argumenton se Allah u rizkun kër e shlon Apo e shtrëngon Nuk argumenton se e donë, robin Ma dhe mundet me, me argumentu për të këndër tëm Andaj, nëse pasuria është elshuar të kërobi Rizk, me qka e matë E matë ata ka shtu e Khairin ayo. Çu shonda shekhul Islam, imote mia kur e veten afuqaraja, durimtar, azengini, falendëru. Cili jam më i mir? E më i mir të më mir? Çfarë fa shekhul Islam më thie? Atqa huma lillah. Të li tut të dallait më shumë. Gjin vava të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ka për men hadith. Ka disa njerëz me një jetë fiton. Njëri s'ka parë, thot subhanallahu filani sa mir po jet. Besim ta. Me pas pasportë lundë kishallah. Ku fiton? Tot pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ata janë në shpërblem mësoj. Nifukorat valla më pas kisha dawn. Don bin çëmë kë. Më pas kisha dawn. Rekoni tjetër fukora që ka pranë me vesa, "Kë do në ut këtë kot." Në kuptimin po shkaq zemras. Thotë, "A keni parë disa njerëz?" Po valla më pas edhe unë kisha kisha piraki. Në Moska. Kisha pas valla s'ku vetë, "Po keni parë disa njerëz?" Po valla s'kam parë, se knashat u shëti. Bozina, Sh e tu bozinahu adu billah. S'u e dhan njerëz, kisha dal me atë, kisha dal me këtë. Subhan Allah, që farë pështërsimea edhe s'ka, edhe ka mu të nuve A mu në parë mëndurë, a do në rut Disa njërës fitojnë qështu Thotë, vala me pas, baj kajrë Do njërës të dojnë, me pas, baj kajrë A ma s'ka Ka, vala i fukara, veti kina ni Thotë, mu kanë t'i kam dëpare tablin raki në, S'ka, o me pasaj për dit e pi Por zotin unë gjeli gjelero, kështu i ka furnizu Andaj Allah u të bare kjo tala dhe zër Ka bo lëra mani të krijes Seyyidona Allahu te bareke we taala qotpingombe li sallallahu aleihi wasallam adin se kanjë rim muslimë dhe me këtë përmendoi ne ka thano alei sallallahu selam Allahu nuk i shikon trupat e juve e as pamjet e juve. Je i bukur, je i hëshëm, me muskula nuk shkojn te Zoti Xhelel Xhelalu. Nuk shkojt Allahu te bareke we taala mirpota Allah qotpingombe sam Allahu shikon zemrat e juve le punet e juve. Shikon Allahu, shikoj ti kimazaima. M'u konti kem depara ta pilin raki. O moska, ki tetri dot m'u konti kem depara ta habni sadako. Zemra dhe punte juve. Dhe punë e juve. Kjo vazo do shkurtimisht sa i përket demit Allahu جل وعلا, Ar-Razzaq, ne do të vazhdojmë lein Allahu te bareke vetanë xhirata Të tjerë, ç't flasim edhe ndoshta edhe për këtë emër të disa prej mësimeve, por ndryshe vazdojna me emrat e tjerë, lush me Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelaljat na furnizojë me furnizim halal, namu sana Allahu xhelalu ala ç't kemi iman në zemrat tona, ta besojmë ton, në Zotin xhelaljat ç'i çdon Allahu te bareke ve teala, me besuatam mbi pejgamberin ton sallallahu alejhi dhe sellem, në çdo të vogël e çdo të madh, lush me Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelaljal oramazonin ton Allahu ta qabull, veprat tona, agjrimet tona, punët mir, e mira lou te qenue në regjistrin e veprave të mira, ç'do xhona Allahu t'na fal, aqulu qawli hada